¿Eh? 39 años, Silvia Qué bonita, qué bonita Torna, torna, cómo se nota que es cantar, ¿eh? Ya, pero es que... Vuelve, vuelve, vuelve 39 no pega 39 años, queda mejor 39 hombre Silvia, ¿tú sabes qué número de programa es hoy? 1053 Felicidades a Tarragona Radio porque cumplimos 39 años, no hombre Que viene la otra, que viene la otra que encara és wow. millor Tinc una gent aquí al costat que, Sílvia, no t'ho ha dit que faria el programa en català avui Ah, sí? Hòstia, la setmana que passada, passada ve gent, Aquí ve una grega, aquí, seu aquí, li parlen anglès Llavors ja sí, que he, sí, he de fer ara, tenla, ara eh? Fer el programa en castellà perquè s'emeta se a Colòmbia Argentina, que ho intentin <laughs> o sigui, que n'aprenguin Que, sí, sí, sí. <laughs> que n'aprenguin Hòstia, és que és molt raro Ara començar i parlar amb el, A veure, al Simon. no li agrada qui li diuen. Li, li, li, li diguin Simon. Perquè ell apunta aquí a un super superbonic que us vaig passar, Simons, o sigui, com a les lavadores i les... <ríe> Una mica com Simons. la marca de... Sí, totalment d'acord. <coughs> Tenim aquí a i Rude avui en aquest Mi Rojos, el rock número 1050... No, home, però tu tens apuntat 53. Jo tinc els meus, clar, 53. 58, 58. 58, 58? Perquè jo gravo programes quan em dóna clar, la, la gana. A Ràdio Sant Piri Sant sumo. Clar, per això ho fa estiu, jo vaig perduda... 58? Sí. ¿Seguro? For sure. For, sure, for sure. Do you want that I, I make today this animation? Tenemos un montón de canciones por poner. Pues venga. Este programa va a ser bilingüe o trilingüe o como nos... Bueno, nos puede decir Simons. Que, a mi me es que m'ha apuntat aquí? Simons? Simons en Gafurken. Jo és que ¿quem? més de perdiu greca, jo soc més de perdiu roja autòctona. Com ah, ah, vols que ho pronunciï? Venga, Simons. va. Simons. Simons. Simons. Qu Qui em va batejar així va ser el... El, el, com es diu aquell que toca la guitarra també, que toca amb, amb, amb un cosí l'Adri. El Quim? Això, el Quim, Però és de Reus i ell me diu, quan vaig per allí me deia Simon, què passa? Bé, bueno, en fi. O no. sigui, sí, deia com Gran si fos irlandès. Gran músic, millor persona. Irlandès. Sí, sí una. cosa així. Bé, bueno, doncs pues aquí tenint el Simon, si ho dius en castellà és un... i un don és el millor vi de, de la terra per fer de la Terra, em refereixo al planeta. El Don Simón no sé on la, el fabriquen. Per fer calimocho, tenim aquí al Marc, que, fixa't tu, no sé jo... Que veu molt de calimocho. Oh, ja, però però de cumbre, o... és més de cumbre de gredo, Marc. M'ha vingut ara, o el cumbre de gredo, jo fet unes copades, aquest cartró. Tenim una història amb el, Vintage, el cumbre de gredo. Vintage? Sí, sí. Està més bo, té més aroma. Bueno... No Sílvia, si se m'ha ocurrido un xiste, no digo. Bueno, Venga, Marc, gràcies a Marc, o sigui, jo com et dic, jo em dic Marc també, Marc Os Som més o menys el mateix Perquè si ets Marc Calvo Sí, sí, ah, vale, ja vale, El xiste de merda, Sílvia Ponme el tema del grup Arraco on tocava el hermano d'este, de anda va ser el millor grup de la història del món Hòstia, sí. jo, jo, o sigui, tu, el teu germà, el Joel sí. que li enviem una salutació des d'aquí també el a, a, a, a l'Albert i al Joan, I Joan sí. eh, però què estan fent ara aquesta gent? el teu germà no toca al baix? no, el meu germà ara mateix no toca res però I... per què? Mm, no ho sé, la vida no jo sé. trobo que era una gent que eren tan bona de forma innata que no assajaven, o sigui que els concerts per divertir-se, que mai es van prendre Íbori sí. que és un grup que ens va a ti a tu t'hauria flipat sense que el Joel fos el teu germà era sí, el sí, batxista sí. De, i aquí tenim al bateria sí. i les veus emotives dels sí. Gorgrog i Rude Albert Calvo S S estriques". S estriques. És? que és que hi ha aquest cognom que t'aplausos Silvia eh... te l'he apuntat el vion que ponga els aplausos però Silvia que tienes ahí unos aplausos d'òpera jo te las pongo bueno, i aquí teniu el Simons, guapo, guapo. el Simons, el, el, el, el, el Simón... Mira, he buscat el teu nom, el, el Palú. És com... Sona, però ben... però saps, de, saps què vol dir, veritablement? De oro. En francès? O... No, no, no, en de oro. Un palacio de sinople aclarado i mazmonado de oro. palu Simón pensava... Palú Bertran. Jo, pues, mire, pues, sí. I, I, l l I a l'Ignasi... I a l'Ignasi... Un mica tard, però no hi ha l'Ignasi. El guitarra. O sigui... O sigui, o sigui tenim un grup de punk rock Sense que son, guitarra Que són pocs I, I el tio sol. també canta tota l'estona Sí, fa veus també Ignasi mm, Té de ser edo. O sigui, jo li podria deixar Bueno, eh, eh, exemplificant el que aquest grup Ensenya la samarreta que després em regalaràs Aniràs avui a passar-se una mica de no, fre Està molt cotitzada eh? Ostres, no n'hi no ha? Jo crec que no. Bueno, doncs pues, eren, eren un grup que amb 15 anys bevien eh, del rock més clàssic del 70 fins i tot dels 60 eh, i que fèiem... Uns... O sigui, jo els vaig veure... Eh, corta ja con Ivory eh? que no, ama, Però nosotras... que tenim un món d'estona <susurra> <susurra> ah, que, que tinc el germà de l'Ivory el... jove... Tu també a la teva família tenies un paisista no, bastant bo escolta, eh? Si no ens estima si vols truca el Joel que vingui Però... Crec que està d'entrenant El podríem trucar si no també sí Però no, tu? perquè si no parlarem només d'Ivory ja. I tenim els, els, els groguis rude Mira, mira com sonen eh? Fica, puja yeah, yeah. <susurra> pensant, és que o sigui, si no hi ha videoclip fem, ens anem a prendre una birra al, al riu, amb el gos fem la segona, la segona part d'aquell que és també, que esteu també en plan campestre, i feu un altre videoclip i un líric, i o sigui, és una cosa que s'acqua, sou gent molt rànsia en quan a gustos i en quant, no, a veure, que us agrada la música que us agrada, no, no, no, no, no us agrada el trap ni el reggaeton ni res però sí que us adapteu als temps que corren Fem videoclips de tot. Sí, sí, sí. En aquest, de fet, en les 6 cançons aquestes tenen videoclip o videomuntatge cada una de les 6. Una mica diferents tots. De vegades, diferents estils. No sé, van voler provar a veure què tal sortia. Pues com... Jo crec que és una cosa que et fa... No bon, sé. Com amic... tenim amics que saben editar i tal i que ens volien durant un cop de mà, doncs... Jo algun dia que els meus pares, que tinc 45 anys, però vinc amb els pares, em va i diu sí, pares, em deixen sols, em fico la llista de, en comptes de ficar el disc o d'enviar-ho des de eh, l'Spotify i tal, em fico la llista a Sant Serret i així ho veig també no i està molt guai, guai. Sí. jo volia explicar aquí l'enfoque que vam intentar donar-li al final el videoart és una manera més d'expressar-se i hi ha molta gent que s'hi dedica llavors teníem gent a prop que, que, que vam voler facilitar i sí. que fos una espècie de simbiosi en la que ells vam donar carta blanca en molts dels casos i, i nosaltres ens en van beneficiar en el bon sentit perquè, hòstia, doncs hi ha gent que domina molt de segons quins camps i, i, i està superbé perquè llavors aprens també coses noves i també permets a algú que doncs, potser no té veu o... El que jo sí, crec que està molt veure. guai... A, a, a posar-te posar una imatge darrere, no? Sí, sí, sí. El que està molt guai de, de, de fer videoclip de tot i a més, videoclips uh, divertits com feu vosaltres, no? Però la gran majoria són divertits tenen algun punt de diversió és que et deixen com una petjada a la ment que t'escoltes la cançó i t'imagines el camp o t'imagines al Jordi, al Nino quan ja. feu la, la versió dels italians aquests la idea, i, és la idea, és la idea i està molt guai, mira, l'altre dia Sílvia, ponme los incendis, anda Perquè parlàveu de l'eternitat en la cançó que acabem d'escoltar dieu uh, mai no serem atents, sí. etc. Però la, la veritat és que si dic alguna castellana... No, mai si no, no serem atents, però... però per lo vist treuen disc. Hòstia, comitats. ja porteu ja... Una, un... bueno, no sé, porteu... no sé si es pot dir què? No, res. Sí, un, un altre grup no, que es diu etern. Re, ah, vale, també és ve veritat. Que... 7... Que... 7... Sí, sí, que estan cuinant, estan cuinant coses. No sé si ens sorprendran aviat. Però bueno, dic... Que heu deixat un munt de concerts eh, fets, eh, un EP, ara sí. ho explicarem, un EP compartit, eh, dos discos, un tres de cartró amb un munt sí. de cançons superguapes. Porteu ja 10 anys eh, com a banda i quants concerts heu fet, més o menys? Anys, no riu amb el 10, crec... No. No, home, jo crec que si sí, el vau treure, el, el disc d'Alfrara el vau treure al 2006 portaria un tant, un, 2006, un ja. Sí. no 2000, no, però no, 2016, Marc. Ai, clar, 2016. Sí. 2016, sí, sí, sí. Ai, ai, 2006, jo que ho he dit malament. Sí, sí, començar els que. Eh, què què parlant? Ho he dit jo malament. Jo li les bronques al Marc sempre. Com que ell m'ha fot bronques sempre a mi, era contra. Va, de bronques la sí. cosa, molts cops. És que eh. que ve 10 anys, és veritat, deu, sí. deu anys, any ve, és I concerts no sé quans portem. La veritat, no els hem contat. Aquest últim any hem fet uns entre 25 i 30, vam dir. Molt vam bé. Comptar. Qüestió d'inventar-nos, sí. l'any que ve que fem el concert número, número 100, com va fer Clar. els Bullo dels Gundam, que en el seu moment tampoc duien la compta, però van dir... 100. El 100. cap de setmana és penses, el concert número 100. Tu et penses i... que jo vaig, jo porto mil programes? O sigui, sí que els porto. <ríe> però és que havia d'agafar alguna forma de mesurar el temps que porto a la ràdio, vaig comptar més o menys, i quan començar la temporada 22, vaig dir... Programa mil! Oh, felicidades pae! Eh? Què me l'inventa ja. ha o sigui que... no, que... sí, sí. hauríem de mirar això jo crec que hi ha d'haver alguna manera si de... no, la manera és tindre algú dintre del club ai, dintre del club és que estic pensant al partit del sí. Barça dintre del, del grup, que siguin tan meticulós d'anar apuntant tot com ho vam començar a fer, l'Ignasi el... sí. com va tirar la tovallola va durar... home, mira, no ha vingut com Ignasi, com on estàs? Ignasi, cabron <laughs> i per a l'altre sí. se poden dir que so, a, pura, clar i sí, sobretot contra l'Ignasi el cabron que no ha vingut Aquí ha, bueno, ells presenten un uh, treball compartit, després ficarem els Batec no? sí. ja que és Batec, o sigui es diu riure o plorar, que és la banda dels Grogui Rude que Vinga, fiquem ja el tema que li dona títol i ara continuem parlant Pues aquesta va de... algú que viu la vida, que li han dit o que li han ensenyat a viure, però no realment no, no viu la vida. I surt un pare al videoclip, deixant sí, sí. fogueres enrere. El pare d'Ivory de, de, de Gruy. Sí, el pare sí. de... Des... Bé, les, fogueres són, les fogueres són de l'Adri, que estava experimentant amb els videoclips i se li va córrer bastant divertit. Sí, a sí. Aquest és el camí que porta fins a la rebessada, penso, no? No, no està, no està a la, la... La... Ah, la Mora. Ah, la Mora. Sí, sí. És a la sí, Mora Tota l'organització tota de la Mora sí. Corrent allí donar la volta a la, a la poma molt bé, molt bé. Vam sortir a gravar-ho, mon germà conduir a la moto El d'Ivori, jo a darrere la moto Amb el mòbil i mon pare corrent allí I vam gravar i ho vam ficar a camara ràpida Així una mica I Sí, la cançó representa que això que, que al final creixem una mica Sense pensar en el que ens ensenyen i en el que volem ser, i no et preparen emocionalment, i tot això... És i, bueno, que potser... És... O sigui, jo, jo tinc un amic que té dues carreres i és eh, fontaner. Sí, sí, sí. Bueno, això a part... O sigui, tu has de buscar la teva... Això va? De, de, pues, bueno, no sé si, si sí. us vau inspirar en algú en concret, en algun col·lega que tingui una vida que li han no. dictat des de casa o la societat o així, però més o menys? No, el moment va ser una mica, jo criticant una mica el sistema educatiu, però veure... soc profe i estava com molt enfadat, recordo, i la idea va sortir que jo deia que això, que ens preparaven molt i que ens donaven molts continguts i que te sabies mil coses de la vida, però després de què et servien? Si no, t'ensenyaven a, a, a riure o prograr. Potser, clar, senyar riure, plorar, o que vol ser la, la primera Caran. frase que és la... la sí. que vol ser la gran, gran? princesa o Superman que foguin, saps? O sigui, sí. però el tema és no sé, el sistema, tu estan dins eh, del sistema educatiu i això, fora del guió i tota la, la, la hòstia eh, haurien de fer que els alumnes, des de ben petits triessin les assignatures que els serviran per estudiar el que volen ser sí, de grans uh, realment no dic amb 5 anys, potser amb 5 anys 6, 7, 8, fins sí. als 10 potser sí que tindrien que provar una mica de tot per saber què tal sap? Sí, bueno, potser una mica més conduir-los no? Eh, o sigui, no deixar li lliure totalment però conduir-los una mica que ells acabin triant una mica també el Sí, una mica el que, el que aprenen, el que ho trien una mica ells i que estiguin motivats per aprendre Ja Hi ha nens que, no sé, a primària aprendre-te els rius o les muntanyes o jo mm -hmm. què sé, pues, bueno, hi haurà algun nen que li interessa però la majoria no ho però en canvi jo que, que t'expliquin dilemes morals o que t'ensenyin això, o que tinguis un conflicte al pati i, i... no sé què és què passa o... anys, tio, per què te, et, et, et començan a ensenyar la filosofia amb Cepsa? Ja, yeah, bueno, sí O la història sí, sí. tan tard O la història des del principi no des de l'actualitat Sí, bueno, jo, bueno, això, jo, penso que el sistema educatiu està una mica mal muntat, a la ho canviaria o canviara. Jo tampoc vul eh? desputrir perquè tampoc sóc cap expert no, no, en el no, no. sector, <ríe> però sí que vam sentir la necessitat de fer aquesta, de, de fer aquesta cançó una mica doncs, potser per les mancances pròpies que potser alguns de nosaltres vèiem que teníem en, en diversos camps, en diversos aspectes. També vull pensar que algú que, per exemple, hagi nosaltres no hem fet la mili, però algú que li hagi tocat fer la mili potser s'arriba una mica dels nostres problemes. No? O sigui, sí, jo sí. crec que tot és un procés. Clar, clar. Els problemes de... són sí, sí, dir... punts de vista. Sí, sí, no és que hi ha vegades que jo penso... O sigui, a mi, sí, o sigui, reconec, que ho que m'agradaria saber-ho tot, ser omniscient. Hi ha vegades sí. que surten temes a la tele... Jo què sé, no tinc ni punyetera idea d'art, tinc molt poca idea de, de, de, de música que no sigui punk rock o heavy metal, tinc molt... Eh, no sé quines són les parts d'una bateria. Hi ha moltes coses que <ríe> desconec. No les sé ni jo. Però, ostres, no sé, per exemple, hi ha coses fonamentals com la història, saps? O sigui, que t'ajudaria a entendre sí. el món actual i no ho tenim. Que tinc jo ara si així continuïtat, a continuació. Bueno, aquest grup que hi havia un home amb bigot i crec que al principi eren quatre al final ara són dos els Rick i Poveri ah, Rick i Poveri aquest m'agrada molt eh? bueno, han fet una versió d'aquest tema Sí que us presento al Mirrollos el Rock quan portem mig programes presento el Mirros al Rock número58, Estem com cada dilluns a Tarragona Ràdio. els donen un tom per Tarragona Els Brogui Ror en aquest videoclip. Com dic, cada dilluns a Tarragona a Ràdio, cada 15 dies, els dimarts a les 8 de la tarda, a Ràdio Sant Pris Sant Pau, Ràdio Cambrils, en radiodifusió, els divendres a les 9 mitja de la nit. I també ho tinc aquí apuntat perquè són un munt i si no me n'oblido. Tiene, tiene frega, que, te da lo mismo. Tiene frega es me dar lo mismo. Són y me frega. Sí, sí, la mirada de lletra. Sí, sí, sí, està I molt ben, molt ben, ben adaptada tiques de tiques forma fonètica Bueno, Sílvia, que no me acuerdo de las emisores donde sonamos, pero te las digo todas En redifusión En redifusión tema Sol i Ràbia Ràdio Estem a... On a Moments A, a Saltomata Radio Rock a Radio Can que ja ho hem dit mm, Hòstia, és que m'ho veia apuntat Però no sé on tinc aquí Per què faig jo al dia que venen Ah, mira, les, les tinc totes aquí Bueno Ah, mira, pues m'he deixat, deixat les, les estrangeres, bueno, les d'Amèrica Latina, que són a Mèxic, estem a Radio de Mente, i a Piratita Radio Radio EBR d'Argentina, i a Colòmbia, a Ràdio Cruda. Bueno, vau fer una, una versió d'aquests, de... del Ricky Poveri, el serà perquè t'estimo, us va donar un bon ton per... per Tarragona. Fica-la fica una mica, Sílvia. amb coses forantina que volen. I hi ha un videoclip anterior, que és el privilegi raro, que és la primera part que ens presenta el Jordi. Doneu un tomb sí, amb ella ell. per, per, per Tarragona també. El, us els segresten, però per el, el que es veu és que l'heu recuperat. No sí. sé com... Me'n van a penjar-lo, penjaran penjar el Jordi amb un acordador. És un privilegi raro. És un privilegi raro. El, el salvem, el salvem, que el videoclip acaba malament. Però Era... Acaba malament, però per lo se salva, i hi ha una segona part, i aquesta segona part... I una segona part, que és el segon a... part que t'estimo. Sube, el sube el Sílvia, sube, sube. Si Festa versione... Upriar. Buah, esto ya es italiano inventau. Festa versione... Magnífica. niente cativa. De Ricky Poveri. Que lo ha fatto, Silvia, me estoy inventando muchísimo. Los eh, creo que rúdete... Eh? Bueno, que sàpiguis que la màquina se mira d'aquí, aquí, el compañer. Eh... Heu fet aquesta versió perquè és una història d'amor, també, eh? Feu de Celestinos entre el Jordi sí, i la Jordina. Clar, clar. I, i... I neu fins al far amb moto i... Buah! No, va passar un dia genial. Va ser un dia, eh?, la gravació, tot el dia. No, perquè canvieu de samarreta. Sí, perquè portem moltes samarretos a la sa motxilla. <laughs> o sigui, no vau va fer dos dies, no? No, no, era un dia de Santa Tecla, més. Ah, M'ha recordat que a diferents coses. Però, bueno, ara, a la tercera part no sé què farem. Que tinguin fills o... O una, una tercera persona en la relació, ah, per exemple També, eh? Mai no, Marc us us Heu d'obrir la relació Potser podeu però al final Faire us... una festa de muñequitos Al final no tindreu Pobre diners tío. per comprar tants ninos? No, no eh, La relació de dic... groguis tancada Són tres i si algun falla algun dia s'acabó Us <ríe> dic una cosa bueno, Que no hem, no hem comptat bé el que és la vostra discografia Teniu la, la demo de l'any 2016 No, 2006, no sí, 16 sí teniu el Tarraco.Rockers mm. ho estic de, mi, de memòria allà del 2007, del 2017 sí, sí. Eh, el temps mort del 2020 sí. que és un disc increïble, mm. i no menys increïble, aquest Split per què vau compartir? Bueno, compartiu eh, concerts i amistat amb els amb el sí. Batec des de fa molt fa. temps no? des d'acabar de començar. Sí. Vam començar junts el, en la mateixa època i sí, ens els estimem molt la veritat, o sigui, són com bueno, ens han, sempre ens han acollit superbé des del primer dia, són un amor de persones vam començar abans que ells però ens, han, ens van encarrilar ells en altres sí, en certa sí, manera, saps? ens uh -huh. van ajudar molt al principi sí. ells tenien altres bandes ells també, sí. no també no són de problema. Barna, potser us, us aconseguien sí, entre I... Barcelona i pues van obrir la porta al Macelles, a, Barcelona, a Barcelona més o menys són sí. la... si de Rubí a Almacelles sí. sí, molt bé ah, jo crec, crec que aquí s'ha de parlar del Nando sí Sí, sí. perquè va ser qui ens va iniciar el Nando tocava Carbunco abans sí, ah, ah, després va tocar els, el xoc de sí, oh. Bilbao i segurament té 3 grups més que ni me'n recordo els noms però ell, el Nando és una persona que, ens va... Bueno, és que va ser ell, el primer concert va ser allí al Macelles, al Matadero Pum que va ser, ens va acollir ell, ens va fer la primera entrevista ens va portar a ell sempre ens han acollit super super super bé i, ja dic, i després vols a la junta amb gent de Rubí, que també és una morta persona. I aquí el Nexa és... Puxa, una mica, a veure, diga, diga, diga. No, el Nexa amb Rubí i tota la gent del Vallès ve pel germà gran de l'Ignasi, pel Messe, pel David. Ell era col·lega del Granja de tota aquesta gent. Eh, I allí va néixer... De fet, considerem el primer concert el que vam tindre, com deia el Marc, al Macelles, al Matador Ocúnc, va ser Mira, el primer oficial dels que sortien abans. Però... Semanes abans o mesos abans com a molt vam ser, sí, sí. vam anar a un concert d'accidente allà a les la que terrasa, xapaven hòstia, la bons. sala de Terrassa aquesta, gent, a la... aquesta gent tira encara? Són asturians, sembla, no? No, Sant, no, no me'n recordo. I després estan els dos germans que no se Sí, salt. ara tornen a fer concerts. No. Sí, sí. Total, que els vam anar a veure i després vam acabar al local de Chupables una altra banda que també estaven allà Sopables encefàlica, bus, bus, encefàlica, bus, bus, encefàlica sí. fem, eh? Bueno, la cançó que escoltarem a, a, a continuació, surten encefàlica i surten sí, no, pues, al vale. batec Aquesta gent, va acabar després de tot el concert, de sopar, de la festa als, al seu local d'assaig, la gent va començar a tirar bitllets i monedes a terra van anar a buscar cervesa i ens van penjar els instruments i el Marc, l'Ignàs i jo estàvem no fot tio, però sí sabem quatre cançons i les hem assajat o sigui, abans de treure el disc de ja, del Cursor, sí, sí, sí. abans de treure, abans res, de res, vam fer el nostre primer concert perquè aquell, aquell local estava patat de gent, hi havia com a 20, 25 persones, patat de gent per son sí, local, sí, ser un local. Quan, va, quan va durar aquest primer res. concert, aquest, era, tres, te, can... este, mans arriba. Les tres cançons que teníem, que no teníem més, Paradise of Disorder, eh Table Blue, eh, Am posa i... sen i... i no és normal. O sigui, que ens que... faltava alguna inclusió. A... O... Va a tenir rau baptisma, com si digués. Sí, va a tenir un baptisma tal, cara con torneo allà, és com si fos com si tinguessiu dues cases Tarragona i Sí, ens sí, a les les les sempre les que anem en, allí. molt al Masselles i a Rubí, als dos llocs. El que, anem, que el disco que no m'has portat, m'han avisat portar un. Ho no vas dir. És veritat. Bueno, Barça, sí, bueno, ja, local. Ja quedarem, sí, ja quedarem. Ja quedarem. <laughs> local. Eh, el que dic que al final acabeu traient tre un disc a Jones, no? que, que és, pues, aquest, a, sí, aquest de a, no és un no és simulacre i el, el, el, el bosc. Fa molt de temps que ho parlàvem. I això eh? no va vindre tant pel Nando, que també sí. que va ficar tots els medis possibles, sinó perquè ah, Manu. el Manu, sí. el Manu el cantant. de Camerino en Camerino anàvem coincidint i anaves, va, aquesta idea va anar sorgint i, i passaven masses mesos i no la materialitzaven fins que ens van plantar i vam dir fotrà data, i diré, se fa, se fa. Les properes cançons que fem seran per fer-les junts. I així vam omplir les dues cares d'un vinil entre els dos, entre sí, els dos sí. grups. Sí, sí per tatxar de la llista el que ens havien proposat. Al tarat del mano porta tatuat groguirrut. Ostres! O sigui, és germano, de, és germano de veritat. Mira, parlant d'aquesta germano, escoltem un vídeo en què es veuen un món d'imatges, de concerts vostres, és una mena d'agraïment a la gent que ha compartit tables amb vosaltres, a la gent que està a baix, a la família, als amics, sí. que és un tema preciós, que es diu Nit i Dia, de groguirruder. Veus, Sílvia? T'ho dic poquet a poquet perquè la trobis per deixar tot ells. <laughs> i no la ficarem, és dir tres cançons de grogui per ficar i ella ah, vale. ha criat l'hem crescut, que és del de temps mort, sí. aquest disc és que, o sigui, són deu cançons que són és un... jo crec que jo estic més prim que abans de caminar escoltant el, <laughs> el temps <laughs> està guai, el que es que hi ha algunes cançons de temps mort que s'han quedat com una mica a l'olvidó per naltros, o sigui, l'altre dia ho pensava i hi ha cançons que no hem tocat mai o quasi mai en directe del de temps mort per exemple? La de t'has cansat, no hem tocat... Jo crec que un cop, no, Simón, en directe? La de t'has cansat, jo crec que no hem tocat o un cop o cap. Jo crec, i hi alguna més, eh? Àngel Condamnat, ara sí que la toquem. L'Àngel ja... Condamnat l'heu de tocar sempre. La, la, la, la, la fill de Déu no l'hem tocat mai. No? Hi han cançons que no l'hem tocat mai. Són cançons que te poden agradar molt, però que a vegades pel directe no acaben. Clar, de... també. No acaben també, Sí, sí, sí, també un, un albergaria tres <coughs> mes. Oltrines raro, saps? Aquestes sí, fa directa, aquesta és la que us No la albergeria, no. Ja la demoiana. És al Teuimma. Silvia, pot ser que Aquesta. No, però Silvia que la deixem un poc sonar, esta de va preguntar. Bueno, aquesta, jo penso que és com una ara renúncia o si nghi sembla que li estigueu parlant a una tia. Però no, no és una tia, és un col·lega que el trobeu molt a faltar i us toca els collons no, que s'hagin convertit. No és una tia, és un, tio. No és un tio. O sigui, un tio o com sigui... Sí, sí. no, el tema lletres és, ens fa bastanta gràcia perquè sempre que estem fent lletres... Eh, o sigui, comencem a parlar d'alguna cosa que pot ser qualsevol i acabem fent les lletres super, super... Eh, no una altra cosa. Sí, però a més que les pots entendre de qualsevol manera. Hi ha moltes lletres que comencen sent una cosa i acaben sent tan... No sé, ambigües, que, que no saps ni, ni què escoltes Ojo, Sílvia, han dit, quan fem lletres O sigui, que no les fa... Bueno, és que clar, si li dius a ell cantant I resulta que esteu tot, tot el, tota l'estona cantant ja. els tres dos, vegades... Tots sou cantants Jo sí, pensava que les feies tu, però que les feu totes a patxes mm. Quasi tot va sí, bastant a... de la mà sí, sí. Amb un Pots vindre una idea al cap, amb quatre frases, amb quatre històries de casa, però I la fem. Jo crec sí, que és raro, jo crec que és una, una cosa que ens caracteritza, sí. perquè d'altres grups que conec em sembla que ningú sí, funciona. Sí, el així. cantant fa les lletres i, palante, i tothom... A, a... Mira si ens no? tolarem entre nosaltres, eh, sí. Marc? Hem fet un, hem sí, fet un sí. gran... Bueno, 10 hem 10 progressat molt. Hem fet molt, una eh? simbiosi, bueno, 10 anys, jo porto 32 aguantant-lo. <ríe> Pràcticament. O sigui, ve, ve de molt abans de... Sí. Portem... Era una pregunta que la teniu per aquí. N'altros a portem des de P3 junts, el Simón i jo. Ostres. A l'Ignasi no, l'hem és... acollit més tard. Però el Simón i jo des de P3 junts, sí, sí. I... I vau començar, a, quan, quan, quan va arribar el moment en què us vau començar a passar a fer, vosaltres sou d'una generació després de fumar porros 15 anys. i quan va començar a fumar porros Eh, allí a Tercer d'Eso. No no. no, no sé, no. Com no. a Tercer d'Eso està... De petits a escoltar... Bueno, no. un... una mica petits. Mago de Oz, coses oh, així, recordo. Que ens, escolt... ens encantava, eh? Jo crec que als... això ho amb l'Ignasi, eh? eh? Quan va començar el puto Si acaso Mar... tu no vés sí, més allà sí. de tu narit. De la meva infància. Va ser el meu primer disc també. Sí, I del meu. De bueno, sí, va ser l'abril la a la vint, comprat top manta la platja. Hòstia! Influències, primigenies... Bueno, no els hi dona cap cosa aquí, perquè després ficarem uns temassos que flipes. Tinc aquí una retallada preparada que i no, no. Green Day, Green, Day Green Day també Mago Nada, de Oz però... i Green Day barraja la gent d'esplacia a Mago de Oz I Mago de Oz és es no, El grup més gran de la història Del rock en espanyol Que ens tirin hate si volen Però nosaltres cada cop que tornem de concert D'on sigui Les Fiquem, no fiquem Mago de Oz de tornada Sempre, sempre, sempre has tornat del cotxe El 90% dels concerts Tenim els titulars, eh? No, no, és veritat, vull dir, ens encanta, els tres a més És algo que, sense saber-ho O sigui, jo sí que sabia aquell, però l'Ignasi també és superfant O sigui, la gent tracta Mago de Dios com si fossin uns pic un captor del loco, saps? No <susurra> fotem bueno. Sí, sí, però la gent, o sigui, a internet, el Mago de Dios Esto eso no es donde su <susurra> grupo, a cualquier cosa se li <susurra> llama <susurra> heavy metal Bueno, i, realment També han tingut moltes mogudes internes I mil coses, Clar, i el i... José Andreu Però, per no, no, no, exemple, diuen... Ara són una orquesta, han canviat tots els membres. Sí, però tenen no, no. uns components que toquen I el no, no. cantant que han ficat o sigui, oh, és que Este, este cantant era de la voz Però canta que flipes no, no, que sí, sí. Veure, Jo ara ja últimament els últims 3 no els escolto eh. jo crec, És més la, els de la infància de Però també saps una cosa Quan tinguis igual 50 anys Que estiguis avorrit a casa un dia I, i Mago de Oz Tinguis 10 discos de Mago de Oz Que no has sentit mai en ta vida Et donaràs un altre cont? Sí, potser sí o, o potser, sí, bueno, aquestes coses a vegades, potser millor no tocarles, eh, per no treure la màgia de ganes petits, <laughs> perquè potser no t'agrada i de repente t'repenteixes després, però... Què sí. heu vist vosaltres que us fes molta gràcia quan teniu 10 anys i... Els pressions. Els pressions no, no us agradaven després? No, que em va fer molta gràcia veure els quan era diminut perquè em ah. van portar el concert i anaven amb el pèl tanyit d'un color i les celles també, un... Sí, estaven com una Jaume cabra. I, I vaig flipar i vaig conèixer allò i quan va, recordo que va o sigui, acabar el que els concert... presidents potser són la teva iniciació, el teu moment iniciàtic dintre del punk rock bueno, eh, Ros Rosendo una... l'enyo Rosendo, gran jefe eh, presidents, tot això sonava a casa Matieta quan després d'una jornada dura d'una setmana treballant m'uns pares anaven a fotre birres i jo estava per allí polulant Y recordo que hi havia l'habitació de la música que fou la música tot trap i després el menjador escoltaven de lluny la música. Sí, sí, sí. I jo crec que algun sí que em va trastocar allò. I després un joc de la play també de skate que també va acabar de rematarau. Però més internacional. Llavors, bueno, pues, referències de tot tipus. Sí, o eh, i Mecano, fins i tot. Mm. Amaral, jo... Amaral. Amaral mola. Amaral. Amaral yon va ficar l'altre dia al disc i i va i pensar, "Ojalá todo lo comercial." que, que tota l'escena comercial espanyola fos com Amaral Tal. i Juan Aguirre. Jo el nou no ho escoltat, la veritat, pero... però... Ah. Vaig ficar una estona i la veritat és que molt bé. Ens estem saltant aquí, però em fa polla. A veure què tenim. Mira, fiquem la teva. El, el, bueno, l'Ignasi bueno, ens ha triat el Piner i Pol de quan cantàveu en anglès. <ríe> Sílvia, pineable.. No, no, jo te no cal. <ríe> bueno, però ja de veu que la vol, si la vol, la fiquem. fiquem. Perquè, Ignasi, nosaltres, Ignasi per nosaltres... Nosaltres som descents. O sigui, nosaltres no vens i t'aboquem. I et donem carinyo. És horrible, aquesta cançó. Aquesta cançó? La cançó? La cançó, la cançó és una història. És, és molt graciosa, aquesta cançó. <coughs> aquesta aquesta sí que vaig aparèixer un dia. Aquesta, aquesta lletra sí que l'ha fet ell, tota. És de les poques, potser. Jo estic al b 2 encara no la puc desxifrar sense la lletra ah, davant. Bueno. Este, en rojo què vol dir? Que sí o que no? Que estem... Que ens, la, gent que la, Sílvia, la Sílvia ja no tancarà el micro Mellor Mi, que no es parlem ni una cançó que Ara començarem a ficar <laughs> Manà, Doctor Calipso uah, Això serà una orcàlia Calipso, ja, sí. Ficarem de tot menys uh, grogui ja. No sé si ho vam dir l'última entrevista Fa 8 anys aquí amb el PAE sí, L'única sí. entrevista que hem, que hem fet i aquesta, Que ens feia vergonya eh, composar en català Era com sí. estrany Se feia com si fos una redacció del cole, o algo, no sí, sé, sí, sí. Era una sensació de ridícul I per això vam començar en anglès eh, Era com, quedàvem sí. més emmascarats Sí, i sona millor sempre Però ràpid vam fotre el canvi i ens van treure la, la, la por Sí I crec sí, sí. que és la manera en la que ens expresem Sí, home mm, en, sí. Millor que en holandès Home, si em plat un parafós Anglès que Franco, com a si m'un parafós, Franco no per... No ho sé, sí, què anaves a dir? Perdona, que m'han sortit així Ostres, un jugador Qui, qui està sonant? Qui truca? Qui truca? Quiqui? Què, estàs entrevistant? Miquí, sí, bueno, per, traiem per, la, per aquí, per la ràdio És que estic a la ràdio Miquí, Home, Miqui Home, vale, vale No, no passa res amb... Que sóc el Miqui del Macro, que em coneix Ah, mira, public... ah, amb cuny publicitària El, el Miqui, en bo Miqui del Macro és el meu tiet, Ah, molt bé. Mira, potser les referències musicals també són culpa seva. Miqui, puc explicar que em va regalar la cort, la guitarra que ell ha fet a trotinada. tant. Ja tant. Explica -ho? Ja ho puc explicar-ho explicar o no? Bueno, és igual no. Ah, explicar-ho. <ríe> Clar, ho has que <ríe> faig real jo, la guitarra. El... Estem... Jo sabia que estaria així va... de relaxat. I de fet vai plantar marihuana també per culpa teva amb 13 anys. Tan <ríe> però regala. home, però això, tiet, això no. <ríe> tiet, el tiet dels porros. No sé... <ríe> Bueno, us deixo, vinga. Home, us... ara t'arracàs, ara no ha vingut l'Ignasi, tu ets l'Ignasi. Home, sí, sí. escolta, mira, el, gràcies al padrinot, al Miqui, jo vaig començar en part per ell, perquè em va, donar, em va donar la guitarra, em va donar la funda del baix, i ell assajava amb el seu grup, que no sé com es deien, a, una, a un garatge de, de la Secuita. els del pati, amb els del pati. I és molt amic del Joan Masdeu. Els buscarem. Sílvia, tu coneixes els del pati? La Sílvia segur que t'ha entrevistat A mi Miki... Ingràvita Ingràvita Ingràvita ah, no, però els del pati el de la, partia, sí, eh? la Sílvia ha entrevistat a tothom Jo, jo porto 23 intento, anys, però la, intento, la Sílvia intento. porta És difícil, Quan eh? estaven obrint la ràdio El Pati em ràdio con. el Miqui Sílvia Petit, no, Sílvia, Sílvia, Sílvia Petit, no, és la Sílvia García. No, és la Sílvia García. Mm. Ah, clar, però ho fiquen una bocina d'aquelles que és aquí. No, no, per què? Records d'aquí a companya? Clar que sí. Bueno, <ríe> ficarem una mica de cançons. Ella ha demanat... El tio no fica ni el títol Ciutadans Populars ni res. O sigui, que perquè <ríe> som fans i tenim el, el disc aquest que és un tros de cartoro i sabem sí. que l'Albert, Albert, Maria, Maria... Farem molta publi de la demo, crec, Que eh? parleu fins i tot... <ríe> Ah, hostia, no. me fui de molta al helicóptero cuando bueno, tierra joya. ¿Cómo ha pasado uh -huh. el tiempo ya? Eh? Sube, ya. sube, sube, el Ciutadans Púpulas. és l'època en què deien que els ciutadans i el seu líder menjaven ensaïmades i després tenien tot el bigoti així i després hi ha un tros del marià després vau fer el tema bo, al respecte que és a l'Himnes de Merda i que és una cosa, el feixisme entra a tope, entra a tope sí, però amb l'Himnes de Merda, que aquesta és aquesta la toqueu el feixisme més que mai està present Vam una promo o sigui, d'un disc que va sortir al novembre del 2023 perquè a la cinquena... Covid de pel no passa mai. No tenien Covid, però el que passa és que, no sé, que el va treure i, hòstia, hoy no puedo... Bueno, hòstia, ara ha venido... Em recordo que va haver-hi una entrevista a punt d'acabar la temporada de Mi Rollos el Rock al juny i va quedar tot a l'estiu per davant. Sí, I sí. després... Una... Bé, bueno, és la tercera. És la tercera tentativa i ja la tenim. Bueno, està bé. Podria ser pitjor, eh? Més amb altres. En altres parts d'organitzar-nos... Bueno, ja veus, hi ha algun que ha fallat. Us ho deia, us ho deia abans a uh, Off the Record i de uh, l'altra la, la, entrevista que vam fer... O sigui, tu si fiques al Google grog i ruder, et surten cançons. Entrevistes no surten. Ara És que no a, hi ha, hi haurà, Surt la, la meva, el dia que vau vindre amb... A Mibori. A Mibori, que va tocar la mm. l'armònica i tota l'història que ho deies abans. I ja està. L'hem donat per escrit en algunes revistes. Això Sí. Bueno, però, però no hi ha, re, però hi ha parleu, res... Però parleu heu de parlar, que són els directes. I abans que parlaves tu dels Accidentes, que és un grup... O sigui, esteu dintre d'un circuit que té un gran èxit, però no cap a fora, sinó un gran èxit dintre de l'Underground i... Sí. I bueno, i jo, ja després hi ha casos com el de crim que ja s'escapen de l'Underground i ja els corneixen arreu, però... O sigui, la sensació que molta gent potser els critica per això, perquè ho han petat, però... Va, no si oblidem no no com van començar. Clar, van començar, van ja. començar amb una demo. O sigui, sí, sí, sí, sí, Nosaltres sí, sí. hem mamat d'ells també. Jo anava amb, amb Moncosí i amb tots els seus col·legues sola a la furboneta, allà entre les guitarras. Quan jo no tenia ni banda ni tenia ni res, i a mi m'han influenciat molt en, en, en, en tot en la vida. O sigui, fins i tot fall skate per Moncosí. Vull dir, toco també, en certa manera, I, i, per ell, i, i per Montiet, pel i, Toni Urbano, però... I agafes, i agafes bolets també, no això. Eh. És a dir, els dic que m'envien una foto. Agafo un bolet i la... foto la de la, la primera comunió i em fica aquí al Simons amb els bolets i el... bueno, quan vas conèixer l'Evaristo ah, sí. era no sé què també tant, la teva ja. primera comunió. Eh, no, problemat. que va, si això és de fa... Bueno, vas a poner temazo Sílvia. A ver temes que les parecen, tenemos l'himnes de merda i va molt bé, s'escau molt bé amb els himnes de merda, o sigui, que, cançons que, tot i que no tu creguis, eh m'agraden. El Joel Petit, el Marc, no em puc oblidar el teu nom, perquè tio, tio. No corregeixis que t'estimo. No, diu que no ens ninada merda, aquesta cançó, o sigui, això és un tema su, la de Doctor Calixto Silvia. No, eh, sí, sigui, a mi m's va encanta. Jo quimo picat. Jo. Tu vas dir que era una cançó que no, Cabrons, que, que, que que pur... no, no, no tu creguis, aquesta cançó no, és una. No està una bé me... i se lo que he dit eh, el dia que vint. Sí. A veure. Has estudiat el teu guió? Jo dic que tu has escrit per tu mateix. No ja sé, sé. Pip pip pip. Això és el Tòxic Sons, això era era quan jo tenia la vostra edat, he dit abans que no faria vell mai més. Sílvia, lo de soy pureta ja no es diu mai més. Soy joven, com una pera. Me voy a ir a Turquia i os vaig a cagar. Ara mateix Montiet de estar content. Li encanten. Ostres, la te teva l'he preparat per al final, però vols que fiquem mana ara? Què és això de... M'agrada mana perquè jugo al màgics. Quina és la relació? M'he oblidat completament del que vaig escriure en aquesta entrevista. M'agrada mana... Manar. Fica manar. O sigui, manar ja com... de manar-li manar a la gent? Manar, no, de manar-manar als mexicans. manar, manar. <ríe> manar, manar. Tu Tu tururru, <ríe> Això sí. vas ficar que t'agrada manar? Ah. El doctor que és la que no té ha dit. Aquest de de que... De o sigui, de està... De... Sí, aquest quasi els gossos els hi fa mal l'orella. Donca que t'he lavat mal fineta. No ho has fagat tu. Ai, ho has fagat de Alguna manera, però perquè jo si va ho has ficat tu? Qui ha fet el test? fet la ravina? Que jo no me fes. Com vas passar tu tot, tío? O sigui, no no Simón ho va fer tot, asi o sigui, jo. Ma pilla no. Correcte total Simón. aquesta cançó és una puta merda, però a mi m'agrada. Sí. Ah, no, no, eh, eh, pai, perdona. O sigui, Què ficats ficat? totalment equivocats. És veritat, que m'agrada alguna cançó de manar, que la gent diu que és una puta merda, però hi ha alguna de bona. Tio. Però qui ho diu? No, jo ara, per aquesta, i m'he ficat la, la, la tracklist, dic, doncs pues jo tenia una concepció de manar... Tocam bé, està guai. Sí, sí, sí. I guana sí, no tango. L'oreja de Van Gogh. No sé, de... De... En A quin punt, en quin punt mal, mirem tant en, en darrere, amb la nostàlgia, que validem coses com l'Oreja de Van Gogh, o bueno. Backstreet Boys, ah, eh? o les Spice Girls. Clar, però és que la música que hi ha ara... O la música màquina. Però és com que estan constipats tot el rato, aquell home. És com si no l'haguessin operat de carnots. I com si, no, si sempre estigués... A mi sí. ni potser moríem de... Sílvia, sí, no. sí, pon-me a los no he fets. És es que t'ho diuen... Digo... Bueno, no hi fics. Esta opera rock, aquesta, el, el temassu de la teva vida, no? Uf, és llarga de collons. La posem Sant Seny i marxem a veure el Barça ja? No, home, ah, no. no. tenim setze minuts per ser-los volgant, eh? O 18, no me'n recordo. 16, 16 minuts. Eh? 20 segons. Ai, no me'n recordo. Crec que no, no, he, no he anotat quin és el teu... Quin és el disc preferit de tota la vida del, del tio aquest, del Marc? Va, va, que... si algú, fica, fica, em diu que fiqui alguna de l'Avaristo, antiga. No? Fica, sí, sí. Per ficar. Sílvia Pommel era un hombre un momento, va. I ara ja... O sea, ya estamos ya yendo a por todas. Ya nos estamos atando el guión, nos quedan 10 minutos i acabarem abans Cuéntame que el faro Cuéntame, cuéntame que, que el hambre Cuéntame, cuéntame 100.000 al mes Cuéntame que llueve <laughs> Sabes què vas a comer Aquesta És que a Miros al Rock no hi ha res al vitrari He ficat aquesta perquè la connecto amb l'Ara Renúncia Ah, sí? Clar, perquè és un col·lega que ha canviat moltíssim Sí Yes or not Sí, sí, sí és cert, és que les renúncies no sé ni per què va mateix O sigui, sí, sí, serà lletra, eh? però recordo que també era molt que vam començar a fer alguna cosa, per una altra i va canviar tant que ja... Ho deixem obert i així cadascú interpreta Sí, interpreti el que vulgui cada, cada, Cadascú... A vegades no tenen significats tancats Cadascú fica al punt de mira al seu col·lega que ja no li agafa el mòbil, que té bloquejat el cassí Sí, sí, sí Sí, totalment Saps? O sigui, el, el col·lega que té uns altres amics i, I s'ha d'argonyeix de trobar-te sí, perquè passa això passa sense cap explicació eh? o sigui, mm. sense, sense que li hagi fet cap ni res escoltem, Sílvia a l'ara renúncies d'aquesta gent tan maca que es diuen Ruggie aquí, no vull que es quedi sense dir, abans escoltàvem a la polla records, ells estan partint la polla amb les respostes que em van donar. No, és que, ja que no ha vingut l'Ignasi i... podries llegir alguna de les seves. Ho podrien posar, ficar... ho podrien penjar? El què? Això, mira, i l'Ignasi sí, sí, m'ha ficat sí, una ja... foto d'un un llaio fent gimnàstica. <risos> Qui és aquest llaio? És ell, és ell d'aquí uns quants Però s'ha veure... fet amb una ia o alguna cosa així? No, no, no. No, no sé, pregunta-li jo n'he fet No, és una foto Ignasi... random. Però podries llegir alguna de les seves. Segur que té. Li agrada li les influències musicals, diu que són pa bimbo, prançat i anar a córrer. <ríe> les teves són a l'es skate,? Allò ¿vale? també, o sigui els teus solistes o grups favorits. El Gigi Allen, jo sé qui és, però no m'he atrevit mai a veure cap reportatge ni res. Crec, crec que no és una que hem de parlar. No. Eh? no. <laughs> és que no, si no, no el recomanis, perquè no, no. jo he estat a punt de mirar, bueno, vinga, és que sé qui n'ha escoltat un búnquer de Catalunya Ràdio parlant del G. Digo, no. S'ha de tindre l'estómac i no cal. sí però És com un descobriment que, que quan el fas ja deixes de ser la persona que eres i ja sí, està. Sí, sí, sí, és una altra cosa. Bueno, que deia abans que tu has, eh, sí, eh? has triat un dia molt feliç, va ser quan vas conèixer l'Ebaristo, la polla, però una gira a partir de l'agost que tocarà el 23 a Barcelona el 13 de setembre a Bilbao el 19 de setembre a València el 20 de setembre a Madrid i el 27 a Màlaga i el 23 d'agost primer concert a Barcelona, al poble espanyol fent un repàs de tota la seva trajectòria només a la Pollar Reècord, sinó també Fotecca tem mees i últimament la tropa de Car jo que és interessant pues, uh, Home, post, Mira he dit un post, un post que això ve de la ràpita. Sí, que... perquè jo he presa a parla català. així d'aquesta manera uh -huh. tan rapitenca. Eh, re, ens hem passat eh, molt bé que teniu properament. Mm -hmm. Eh, ja s'ha acabat. Eh, eh, ja acabat. Mentre és no? un moment amb el mòbil i ja s'ha acabat. Sí, tio, és que sí, ens tas de el el mai, mòbil i s'es passa volant. A, a, a eh, vols que fique més d'ober? A dir que tenim. Que va, no, sí, no vull que que tenim. Mira, mira, mira, bon aquí, tema. ja que parlaven de porqueria, eh? Mark, en tema, en tema. això no és porquería, és un tematz. No, no, no. Pas si ja, que flipa. Sí, i tenen. Aquí estava el al deí con tu tenia la bona. Tens aquí. Sí, home, jo discos de doble els tinc tot. Vols dir que ens passaran altres, això? Jo és el que anava a preguntar. Si us a... comença a agradar Madonna, li donareu la volta a l'Ara de Renunci? També m'ha si agradat el, el disc d'abans. Ah, també t'agrada Madonna. De petit se me'l va regalar el disc, sí. No us agradaria en algun moment de la vostra carrera fer un canvi i tornar-vos... Reggae? Pop, pop, no. bueno, eh, acústicos? No Eh, no ho ha plantejat mai, la veritat. Però no, no crec, eh? Deixe uns anys de, de Potser juventut. deixes uns anys, que els gustos van canviant. Home, jo, jo crec que sou un grup així com de llarga durada. Si o sigui, si el coneixes des de P3, què ja. si pot passar perquè s'acabi grogui rude? Home, hi haurà, rude, <ríe> perquè... Mala, hi haurà un líbit, no?, de, de paciència. Esteu pensant no, a fills, oh, ja o no? Sincerament, volíem deixar de dir-nos i rude i, i dir-nos grogui sol, perquè de rude ens queda poc. Sí, Dure, durets són pocs. I no, no sé què hauria de passar, perquè deixessin... Si en veritat ens portem molt bé els tres, que però això ja és, és l'avantatge que tenim. Que jo veig que altres grups que és aquest el problema que tenen, que són si us... molt bons, però que al final entendre's és molt important. Nosaltres ens entenem molt bé, per sort. Jo crec que és bàsic eh, ser col·legues. Sí, o sigui, hi ha gent sí, sí. que toquen com si fossin companys de pis, sí. o com si fossin companys de classe. Eh, tio, què tal? No sé què. Eh, mira, t'has aprenent jo la guitarra, clar i clar. al final, a la llarga, i a curt termini també, això deixa de funcionar. Sí, sí, sí. O sigui, ha d'haver-hi, crec jo, a un grup una... Algú darrere. Si no. Alguna relació, alguna... M'ho he sí. passat molt bé, jo, eh? eh un salut al José Martínez Carmona, que és un gran germà, també, que ve d'abans... De que ho està, ho està escoltant ara, només al José Martínez. No, Bidi, tu també, Bidi, que era broma. Ja tan quema. Amb... Ella eh, s'enfica totes al disc, estimo no? Estimo molt al Bidi i al no José Martínez. Tan havia diu, tu quema. Ah, no, és que no, això, no, això, sé, això. no sé quin cosa respondi. el 22 de març, segur. Amb Briga de loco, no? Simó. Yes, està parlant el Guillermo Morales. I tu a Bèlgica també. Punt... Bueno, però a Vèlgica sí, anava... no podem anar. Ja, ja. <laughs> I hi ha més coses confirmades, però és que no sé si us poden dir, sí, sí. Bueno, doncs esteu atents a les... Sí, a les reds socials. Xarxes. Anava a dir la castellanada més grossa de... Com parlo català, què penseu? Jo acabo de dir socials, que segurament és una castellanada. Jo anava a dir arrels socials. Ja, home, arrels. Això era ja més complicat. <laughs> ha sortit bé, no?, el programa en català. Pai, jo te tinc que dir una cosa, tio, que tens els collons més grossos que aquest català. Per ets un paio que portes aquí, al Pau del Canó, més de 20 anys. Sí. I és una cosa que s'ha de valorar, tio. En aquesta ciutat, poca gent hi ha com tu, tio. Però, no, aquí... I no es parla per tal cul ara, és perquè realment ho penso. Però bonics. Aplausos! Aplaudiments! Are... Però Sílvia, no tienes los aplausos! Jo vull donar una, una ovació a Rogui Rude per portar 10 anys tocant i, no, i passar-s'ho també. Que ni ho sabien no, sí, sí. No ho sabia O sigui, no ho havíeu anys. pensat O sigui, si hi ha la, la demo del Frares Del, domi, del 2006 yeah, L'havíeu de, de, de composar Sí, sí, no, por ahí, por ahí anirà sí, sí, Deu anys, deu anys. Eh, Res, la setmana que ve Ens escoltem aquí a Mis Rollos del Rock Amb unes quantes cançons entre cançons Entrevista a Los Raptones Paranoicos El grup més eh, Els Rolling Stones d'Argentina Moltes gràcies Marc Ignaci Moltes Gràcies a tu Gràcies, Ignacio, tio. Ignacio Simons, traiem, us estimo. N'altros traiem... també, jo també t'estimo, pare, tio. Quan traiem un disco nou, tornem a vindre, si vols. Home, clar, i sense disco. Quan ens invitis... A la barça. Vinga, va. Què? Eh. Bueno, que sigue sí, que esperando, que siempre estéis ahí, larga vida, esa estrellita pequeñita, pero firme, llamada rock and roll.